Tér Idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban Az 1916. augusztus 17-én alájét bukaresti szerződésben Románia vállalta, hogy legkésőbb augusztus 28 ig megindítja hadműveleteit az osztrák-magyar Monarchia ellen. A tényleges támadásra a kitűzött dátum előtt egy nappal került sor. Bár Prátyaján úr román miniszterelnök augusztus 26-án éjjel, míg arról biztosította Csernin, bukaresti osztrák-magyar követet, hogy az országos semleges marad, mégis a másnapi koronatanácson megszavazta a lépést. Jól tudta miért. Hiszen az antalthatalmak olyan jelentős területeket közöttük Erdét ígértek a románoknak, hogy azok ezt az ajánlatot nem utasíthatták vissza. Régy nagy álmukat, Nagy Románia megvalósulását látták beuk előtt, amelynek az új határai az a Hatiszáig terjednek. A téridő mai adásában Jakus János és Ravasz István hadtörténészekkel azt vizsgáljuk meg, mennyire vette hasznát a román hadbalépésnek az antant, és milyen folyamatok vezettek ahhoz, hogy Bukarest 1918 tavaszán külön kötött a központi hatalmakkal. Köszöntöm Önöket, Hatos Gyula vagyok. 1916. augusztus 27-én Románia hadat üzent a monarhiának. Milyen körülmények között zajlott le ez a hadüzenet? A román fél alapvetően készen volt már a, a hadba lépésre. Jakus János, hadtörténész. 1916. augusztus 17-én az Antantal megköttetett az a megállapodás, mely szerint 11 nap elteltével Romániának hadat kell üzenni az osztrák-magyar monarhiának. Nem Németországnak, az osztrák-magyar monarhiának. Ez volt az úgynevezett bukaresti szerződés. Ez a bukaresti szerződés, amely tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyeket Románia felé felajánlunk az antalhatalmak. Érdekes momentum ennek a, ennek a dolognak az, hogy például a bánát is szerepel Románia felé történő fölajánlásnak. Miközben Oroszország ezt már korábban odaadta volna Szerbiának. Annak a Szerbiának, aki ebben az idő már nincs gyakorlatilag vereséget szenvedett. De szó volt Bukovinának egy jelentős átadásáról az északi megyéket tőle eltekintve, ugyanis erre Oroszország is számott Nem kerül szóba beszarábja, abszolút. Miközben ugye Oroszország és Franciaország érzi, hogy óriási ez a fölajánlás Románia részére, ezért ők a két állam képviselő megállapodnak abban, hogy ha ez a projekt kifut, akkor a bánát kérdést újra tárgyalják. És ott, ha győzedelmesen fejezi be a antant, akkor Szerbiának bánátból részesülnie kell. Ezt természetesen a román fél részéren hoznák nyilvánosságra. Tehát sinajában ül össze a koronatanács, és nagyon rövid tanácskozás zajlik, amelynek a vége az, hogy Ferdinánd kijelenti, hogy koristennel előre a Bízsbe akreditált a román nagykövet a koronatanácsot követően vagy közel azonos időpontban adja le egy zárt borítékban az osztrák-magyar külügyminisztérium felé a román állam hadüzenetét. Ez egy vasárnapra esett, és 21 óra 40 perc, vagy 21 óra 45 perc az, amikor ez megtörténik. Képzeljék el, kit találott a nagykövetségen, a portáson kívül. Hát senkit. Hát gyanítom, hogy nem a fő hivatalnokokat. Majd azt követően leadja ezt a borítékot, és sietvel elhagyja az országot Svájc felé. De ez teljesen tudatos lépés volt tényleg? Egészen biztos, hiszen ebben az időszak, tehát amikor a, a hadüzenet átadásra kerül, akkor már ropognak a fegyverek kelet-magyarországi, pontosabban a Dél-Erdélyi és a keleti Kárpátokon átvezető hágókon, ahol haderő hiány, csendőrök, pénzügyőrök, bányászalakulatok, ilyen összeverbúvált fegyveresek veszik fel a harcot a betörő románokkal. Tehát ekkor már dúl a küzdelem, a határ. Sában, mikor a hadizenet átadása kerül. Nézzük meg, hogy milyen erőviszonyok voltak a Románia illetve az osztrák-magyar Monarchia között a támadás napján. Botár Árpád, ő a Brassói mozgó hírszerző állomás vezetője. Abszolút ő, tájékozott. Tájékozott volt abban is, hogy a román hadműveleti terv, az úgynevezett Z-hipotézis, abban a pillanatban hogy áll. Például 1916. júniusában a Párizsba akkreditált román katonai atasé referálja az Antant hatalmak képviselői felé ezt a hadműveleti tervet, amely abban foglalható össze, hogy négy hadsereget fog Románia alkalmazni, a Erdély felé hármat, a Bulgária felé pedig egyet. Úgy, hogy az oroszok támogatását is igénybe veszik, kiváltképpen Dobrúcsában, ez egy kb. egy nyerű három háromholosztály kb. Rövid idő elteltével ez a dokumentum az osztrák-magyar monarchia birtokában van. Ennek egy másolata, másolati példány. De olyan kevés az idő, hogy nincs lehetőség arra azok között a körülmények között, amely abban a pillanatban az arcvonalban, alakon kialakul, hiszen Romániával szemben ez már a negyedik front lett volna az osztrák-magyar Monarchia haderejét illetően, mint ahogy a lesz is természetesen, hogy oda erőket csoportosítsanak át. Ezért történik az, hogy 116 június 17-én ide vezénylék Báru Ars Artur vezérezredest az egykori monarja hatodik hadtestének parancsnokát. Egyébként száz erdélyi születésű száz, akinek tulajdonképpen egy, egy hónap, vagy alig több, mint egy hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a védelmet megszervezze. Korábban persze az osztrák-magyar monarchia és nyilván Tisza István is advezetés presszionálja arra, hogy legalább 40 ezer ember ott maradjon folytonosan, kvázi mint elrettentő erő. Azonban a kialakult hadműveti helyzetet illetően ezeket az erőket elviszik onnan. Gyakorlatilag Kelet-Magyarország védtelen. Tiszát ezért a parlamentben rendkívüli támadások érik. Nem arról, hogy ezek az akciók román részű bekövetkeznek, közel félmillió ember kell útra a veszélyeztetett területekről. A kiürítési terv is késlekedik annak végrehajtása, és borzasztó állapot uralkodnak. A menekültek sorsáról ezt olvashatjuk Száldecki Kardos Lajos az Oláhok Erdély Betörés és Kiveretésük című könyvében. És hömbölygött a népáradat augusztus 28-án, nappal, éjjel és a következő napokon az országutakon. Ezer meg ezer menekülő, szekér, idegesen bőgő állatok, lábadozó katonák, bevont hadifogyok, transportok, visszavonuló trénkolonok. Aki nem hallotta a menekülő emberek, állatok, szekerek, síró gyermekek százszoros hangzavarát, az fogalmat sem alkothat magának róla. Brassóból augusztus 29-én kedden délelőtt még sokan menekültek vonaton, s délután két órakor indult az utolsó vonat. Fél óra múlva az oláhadak bevonultak Brassóba. A földvári országúton pedig még akkor sem volt vége hossza a kettő sorokban menetelő szekereknek. Gazdák, tisztviselők, özvegyek és árvák, messze harctereken küzdő apák és testvérek hajléktalanná családtagjai, béketűréssel és kitartással rótták a szekerek mellett az útat. Hatalmas por felleg jelezte a földönfutók útját. Így ment ez a Székelyföldön végig, Gyergyótól három háromszékig. Gyergyó Szent Miklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, sepsis György és vidéke lakossága az első napon, augusztus 28-án még valahogy vonatokon is menekülhetett, de a második napon, augusztus 29-én már csak gyalog és szekéren menekülhettek. A Sepsis-szentgyörgyiek brassótól elvágatván, Földvár és barót felé vették útjukat, s boldog volt, aki vonathoz juthatott. De ezeknek is keserves volt a sorsuk, mert napokon át kellett vesztegelni ők a zsúfolt kocsikban és teherszállító vagonokban, étlen, szomjan, keserves lelki kínok között. A szekeres és gyalog karavánok megmegállottak megállottak egy-egy falu vagy város határán belül, s éltek, mint a népvándorló nomádok, hol maguk készletéből, hol könyöradományból. Az eső városokon, Enyeden, Tordán, Marosvásárhelyen, Kolozsvárt, lacikonyhák, népkonyhák voltak felállítva, s szállásokról is történt gondoskodás. De ki tudott volna annyi népet ellátni, s elhelyezni? Volt idő, midőn parajdon negyvenezer ember volt összetorlódva. És ez így tartott közel egy hónapig. Még négy hét múlva a Szebeni csatába meneti sűrűn találkoztam menekülő székelyekkel, S a széke és földről hajtott nagy marha csordákkal a Maros és Küküllő völgyeiben. Hat hét múlva a Brassai csatából jövet, hirdethettük vígan a még mindig szállingózó, Egy-egy város és falu végen tanyázó menekülő székelyeknek, hogy immár hazamehetnek, Ki vannak verve az oláhok Erdéből. Sokan sírva fakadtak, Mások az Istennel áldottak A jó hír hallatára. Mikor Málnáson meglátták az autónkat, S az asszonyok szétfutottak, Kérdésemre ilyetten azt felelték, Hogy azt hitték, Hogy az oláhok visszatértek. Csak két nap előtt menekültek onnan. Egy kislány Sepsi-Szentgyörgyön azzal a felsóhajtással adott kifejezést örömének, hogy hála megint magyarok lehetünk. mennyire volt a román hadsereg felkészülve erre a háborúra? Ez érdekes, mert a román hadsereg francia tanácsadókkal és francia katonai akadémiákon képzett tisztekkel és tábornokokkal indult harcba teljes feltöltéssel, 470 ezer emberrel három hadseregben. Ravasz István hat történész. Nagyon rossz stratégiát választottak, amit egyébként aztán később a román táborokat is leírtak ennek életaiban. de például Nagybaconnyi Nagy Vilmos könyvében is, ami a mai napig a legjobb könyv erről, még a hortikorban. Jelent meg a Románia jeleni hadjárat címen. Azt szerepel, hogy a három román hadsereg teljes egészében, a teljes szélességben egyenletesen oszlott szét, és egyszerre akart megindulni, tehát nem képeztek támadási súlyt, nem képeztek erőcsoportokat, amelyek gyorsan tudtak volna előretörni. Pedig hát 1916-ra már eléggé világos volt, hogy ott, ahol állóháború, vagy állásháború nem alakul ki, ott a mozgóháborút akkor lehet fenntartani, hogyha erők összpontosításával egyes pontokon támadnak. Többi helyen csak tartják az arcvonalat. 1916. októberében a magyar és német csapatok gyakorlatilag a románokat kiszorítják Erdélyből. Hogyan sikerült ezt elérni? Pontosan az ellentétes stratégiával, hozzá kell tenni, a románok 333 üteggel támadtak. Nekünk a ellentámadás megindulásakor 27 ütegünk volt. Tehát nem volt gyakorlatilag közérségünk. Ezzel együtt is, mint Falkenhayn, mind Arc Artúr. Az ellentámadási pontokon megpróbált súlyt képezni, tehát csapatokat vont össze, és nem akart teljes szélességen támadni, hanem csak egyes pontokon, és ez sikeres is volt. A román csapatokat így részekre lehetett szakítani részenként bekeríteni vagy visszavonulásra kényszeríteni. Így történik meg, hogy szeptember végén, október a nagyszebeni, a persányi és a brassói csatákban gyakorlatilag megfordul az egész háború, és onnantól kezdve románok visszavonulnak. A déli Kárpátok vonalán nem tudnak megállni, amiben az is benne van, hogy a Vörös Torony már szeptember 26-ára a német hegyi alakulatok birtokba veszik. Petrozsénnyel a bányászok tudják a románokat megállítani és gyakorlatilag a Kárpátok átjáróit biztosítani, már hogy a mi oldalunkon. Így nem véletlen, hogy a délről meginduló Mckenzen féle hadsereg, ami német, török és bolgár alakulatokat tartalmazott. Ezzel együtt harapófogóba kerül a havasú földre visszavonuló román hadsereg, és december 9 már Bukarest is elesik. Miért adták fel a románok a főváros, hiszen erős erődrendszer védi? Az a Bukarestet védő erődrendszer, amelyet még békeidőbe hoznak létre francia támogatással és francia elképzeléseknek, megfelelően gyakorlatilag nem tölti be a szerepét. Nem volt Bukarestben csata, az erődenszer ilyen szempontból a hadászati jelentőségét illetően a nullával volt egyenlő. Ennek következménye majd az, hogy az osztrák-magyar Monarchia, illetve egyáltalán a központi hatalmak csapatai fölzárkóznak a szeret vonalára, és komoly ütközeteket hívnak elsősorban orosz. Hiszen ekkor a románokat lényegében csapattöredékek vannak, visszavonják őket jelentős részben Moldvába, ahol francia támogatással mit hat hónap kell ahhoz, hogy rendbeszedjék és ismét arszvonali szolgálatra alkalmassá tegyék azokat a csapattöredékeket, amelyek Moldvában, illetve Verdében vagy még Dobrúcsában vereséget szenvedtek. 16-17 fordulójára az orosz haderő több hadosztállyal támogatja meg a román alakulatokat. Egyrészt az észak-keleti Kárpátokban így arcártul meg sem kísérel komolyabb támadásokat indítani, nagyobb hadműveleteket, inkább csak pozíciójavító helyi támadásokat folytat, hogy egy-egy magaslatot birtokba vegye, de nem megy tovább. Kárpátoktól délre pedig a szeretvonalában ott van az úgynevezett fogsányi kapu, viszonylag keskeny terepszakasz, ami megvan erődítve még a korábbi háborúk folyamán, és ezt a román hadsereg felújítják ezeket az erődítéseket, ez pedig megint nem támadják komoly erőkkel, mert az orosz gyalogság már benne van ezekben a védőállásokban. Majdnem egy évig állít a front, 17 nyarán a Kerencki offenzívával, párhuzamosan ez július végétől szeptember elejéig tart. Megpróbálnak az oroszok és a románok innen keret felé, tehát a mi irányunkba támadni, de nekik sem sikerül marad az állásháború. Egészen addig, még aztán az oroszországi forradalom következtében az orosz csapatok kiválnak az arcvonalból, mert a volt Cári tábornokok úgy döntenek, hogy egy 180 fokos fordulattal inkább a Vörös Haderőt támadják, tehát kelet felé támadnak, és magukra a román csapatokat, összeesomlik ekkor az arcvonal. És ekkor nyílik lehetőség a románoknak, hogy megszerezzék Beszarábját, amit meg is tesznek. Igen, ez megint egy érdekes kérdés, mert éppen Dimitris Cserbacsop tábornok, az ott lévő volt cári haderő főparancsnoka kéri meg a románokat arra, hogy, hogy addig, amíg a Vörösek ellen harcol, addig biztosítsák, Kisnyogban 17. december másodikán meg is alakul egy moldáv kormány, ami szintén kéri Romániát arra, hogy biztosítsák őket. Ők a vörösöktől félnek elsősorban, de nem arra kérik, hogy csatolják Romániához beszalábiát, de ezt Bukaresben úgy érzékelik és úgy értékelik. Tehát a román hadsereg bevonul és birtokba veszi március közepéig teljes beszalábiát. viszont a központi hatalmak, miután már ugye megvolt a december 9-i román fegyverszünet, január 3-án, értesítik a románokat, hogy nem veszik fel újra a harcot, nem özenünk önünk tartjuk a fegyverszünetet, de a kivonuló román csapatok nyomában fogunk haladni, aminek az lesz a furcsa eredménye, hogy a román királyi hadsereg feladja Románia teljes területét. Moldvát az osztrák-magyar csapatok veszik birtokba, még Moldáviát, tehát Beszaráviát meg a románok. Békekötésre kerül sor a Bleszlitovskban, amely békekötés czernin otokár vezet. Ebben az időben már Czernin a volt Romániába akreditált katonai-artoségi útján fölveszi a kapcsolatot első Már abból a szempontból is érdekes ez, hogy kvázi bíztatja Romániát arra, hogy ami megmaradt erő a hadseregből, beszarábia, mint ilyen szabad préda, mert együtt a kilátásba helyezi, hogy Dogdrucjáról Romániának le kell mondania. Ennek kompenzációja lehet, hogy Csernyin a Bresztitowski békét követően személyesen is találkozik első Ferdinándóval, és pontosítja a békekötésnek a feltételeit. A központi hatalmak rendkívül humánusan állnak a román fegyveres az egyáltalán a román maradék államhoz. A megegyezéses békét képviselik lényegében. Románia nincs összeköttetése ettől kezdve, egykori szövetségeseivel az Antant hatalmak sehol. Egyedül van kénytelen ezt a békét megkötni 1918. május 8-án írják mindezt alá Bukarestben. Amelynek a kitételeit természetesen, nem akarok rossz májú lenni, de nem hajtja végre maradéktalanul Románia. Például a hadsereg leszerelését illetően, vagy a javak átadását illetően. Ez érzésem szerint már összefüggésben van, negyedik Károly és külügyminisztere által is szorgalmazott úgynevezett megegyezéses békére való törekvéssel, hiszen túl vagyunk a a szik -szik levélen, ugye, amely egyéb irányt Csernyt is elsodorja. Ez volt annyira béketemogató. Igen, történik az antanthatalmak felé, amelyet aztán nyilvánosságra hoz Klemanszó. Úgy, hogy a Csernin által vezetett béketkötést keresztülvő delegáció lényegében már nem Csernin hozzatető alá, nem Burján István írja alá. A, a békeszerződést, amely egyéb iránt Magyarország részéről és ezt már Tisza jó időben kikötötte, nem óhajtott területi nyereséget a legyőzött román államtól. Pusztán mint egy 5000 nézetkilométerre tehető az a terület, amely stratégiai fontosságú területek Magyarországhoz való csatolását jelentette. Volna azokon a pontokon, ahol Magyarország keleti határai veszélyeztetettek lehetnek, itt a déli és a keleti Kárpátok átjárói, illetve hágói keleti, illetve déli lejtőiről van szó, amelyet nyilván a román fél rendkívül mód nehezményezett, mint ahogy a nehezményezett érdekes módon az osztrák lapok ebben az időben azt mondják. Yeah és harsogják tulajdonképpen, hogyha Magyarország ilyen irányú, vagy bármilyen irányú területi nyereséghez jut, akkor Ausztriát is kompenzálni kell. Szóval rendkívül érdekes, éles megnyilvánulások jelennek meg itt házon belül is, és nyilván külső összefüggéseket illetően is. Összefoglalóan mit lehet elmondani? Románia mennyiben segítette az Antant hadműveleteket? Valamilyen szinten tehermentesítette a többi azvonalat, de nem azon a szinten, amit az Antant elvárt tőle, hiszen az osztrák, magyar és német erőt nem voltak túl nagy létszámban jelen Erdében. Nem vontak el annyi csapatot egyik hadszintérről sem, hogy ott az Antant érdemleges előretörést tudott volna elérni. Nem gyengült meg annyira a többi alaszvonal, a nyugati, a keleti, illetve az olasz, illetve hát a szerb sem, mert ugye addigra már Szerbia nincsen, és Montenegró sincsen, csak Albániában áll egy rövid szakaszon a front. Így azt az eredményt, amit az Antant várt, nem tudták a román csapatok teljesíteni. John Keegan az első világháború című könyvében világossá teszi, hogy úgy az olasz lépés, mint a román hatba lépés elsősorban az Antant erőforrásait emészti, és nem hozza meg azokat a, az eredményeket, amelyeket egy biránt az Antant hatalmak is vártak. Hogy aztán Romániát illetően mégiscsak nyertesként jelenik meg egy elveszített háborút, követően óriási területi gazdagodik. Megkapta Beszarábiját, ővé maradt Dobrudzsa, és bevonult Erdélybe. De itt nem csak Erdélyről van, Szóféreért is nessék ne de ővé a pártium. Ővé lett végső soron a bánátnak a keleti területe is. Szóval elsősorban nemzetközi jogi tekintetben lehetne ezt az egészet talán tárgyalni, és talán magyarázatot kapni arra, hogy hogyan fordulhatott elő, amikor a román királyság egyértelműen szerződést szegett az Antant hatalmakkal szemben is világossá teszi a augusztus 17-i megállapodás szövege, hogy nem kötőn állóan békét. Erre a magyarázaton már részül az, hogy a békeszerződést nem így törvénybe. Hát Istenem, csak egy legitim miniszterelnök írta alá részükről. Azt gondolom, hogy hogy további érdekességeket rejt maga a történet. De ezt, ezt egy oldalról megvilágítani, és objektíve megközelíteni rendkívül nehéz. Nyilvánvalóan ö, román partnerek ö, szükségesek ahhoz, hogy a, a véleményük egyre inkább nyilvánvalóvá váljék. Van egy, ami egyébként rendkívül elfogult ebben a pillanatban az én megítélésem szerint, de van egy, van egy történész, Lucian Boja, most nemrég jelent meg egy kötet a magyarul is, a Vesztesek és Győztesek címmel. Érdekes megalapításokat tesz a háború menetét, illetően román részről, de a végkicsengése az ennek sem tér el a kánontól, mely szerint ez van, ezt kell szeretni. <Szorítan> A mai adásunkban Jakus János és Ravasz István hadtörténészekkel azt vizsgáltuk meg, mennyire vette használt a román hadbalépésnek az antant, és milyen folyamatok vezettek ahhoz, hogy Bukarest 1918 tavaszán különbékét kötött a központi hatalmakkal. Mostani adásunkat a Kossuthadon 23 óra 36 perctől megismételjük. Köszönöm a figyelmüket, hatos gyulát hallották.